Жовтня 3 Сьогодні сталася незвичайна пригода Я прокинувся вранці доволі пізно коли Мавра принесла мені вичищені чоботи, я запитав, котра година. Почувши, що вже десята, я вирішив швидше одягнутися. Зізнаюся, я б зовсім не пішов в департамент, знаючи заздалегідь, яку кислу міну зробить наш начальник відділення. Він вже давно мені каже, що це в тебе, братику, в голові завжди безлад такий. Ти часом бігаєш, як очманілий. Справи іноді так сплутаєш, що сам сатана не розбере В титулі поставиш маленьку букву Не позначиш ні числа, ні номера Ха -ха. Клята чапля Він, мабуть, заздрить, що я сиджу в директорському кабінеті І заточую пера для його величності Словом, я не пішов би в департамент Якби не надія бачитися зі скарбничим а раптом вдасться випросити у нього наперед трохи грошей сплатні. От створіння. Щоб він виплатив кому небудь наперед за місяць гроші, Господи боже мій, та швидше страшний суд прийде. Проси, хоч трісни, не дасть. Зате на квартирі власна куховарка б'є його по щоках. Це усьому світові відомо. Я не розумію, навіщо служити в департаменті. Ніяких абсолютно ресурсів. Ось у губернському правлінні, цивільних і казенних палатах зовсім інша справа. Там дивиться, якийсь прилаштувався в самому куточку і пише. Фрак на ньому бридкий, що плюнути хочеться, а ти поглянь, яку він дачу винаймає. Порцелянові позолочені чашки і неси до нього». Це, каже, докторський подарунок. А йому давай пару рисаків або дрожки або бобер рублів за триста. З вигляду такий тихенький, говорить так делікатно. Позичте ножечка, заточити перо. А обчистить так, що саму сорочку залишить на прохачеві. Зате у нас служба благородна. Чистота в усьому така, якої до віку не бачити в губернському правлінню. Столи червоного дерева і всі начальники-нави. Так, зізнаюся, якби не благородство служби, я б давно залишив департамент. Я вдягнув стару шинелю і взяв парасольку, бо йшов дощ. На вулицях не було нікого. Самі лише баби, накрившись подолами суконь, та росіяни-купці під парасольками, та кур'єри траплялися мені на очі. З благородних тільки наш брат-чиновник стрівся мені. Я помітив його на перехресті. Я як побачив його, то сказав собі, «Е, ні, голубе, ти не в департамент ідеш. Ти поспішаєш, он за тією, що біжить попереду». І дивися на її ніжки. А, що то за бестія, наш брат-чиновник? Їй-богу, не поступиться жодному офіцеру. Пройде яка-небудь в капелюшку. Неодмінно зачепить. Коли я думав, це побачив, як під'їхала карета до крамниці. Я зараз пізнав її. Це була карета нашого директора. Але хіба йому треба до крамниці? Подумав я. Певне, це його донька. Я притиснувся до стінки. Лакей очинив дверцята, і вона випурхнула з карети, як пташка. Як глянула вона праворуч і ліворуч, як майнула своїми бровами та очима. Господи Боже мій! Пропав я, пропав зовсім. І навіщо їй виїжджати в таку дощову пору? Стверджую тепер, що у жінок невелика пристрасть до всіх цих ганчірок. Вона не впізнала мене. Та я й сам навмисне намагався закутатися якнайщільніше, бо шинеля мені була дуже брудна, при тому старого крою. Тепер плащі носять з довгими комірами. Собачка її не встигла вскочити до дверей крамниці і залишилася на дворі. Я знаю цю собачку. Її звуть Меджі. Не минулої хвилини, я раптом чую тоненький голосок. Здрастуй, Меджі. Ось тобі маєш, хто це говорить. І я побачив під парасолькою двох дам. Одну стареньку, іншу молоденьку. Але вони вже пройшли, а біля мене знову пролунало. Еріх тобі, Меджі. Що за чорт? Я побачив, що Меджі обнюхувалась з собачкою, яка бігла за дамами. Е, -е, е, сказав я сам до себе. Даруйте, чи не п'яний я? Тільки це, здається, зі мною не часто трапляється. Ні, Фідель, ти даремно так думаєш. Я бачив сам, що це вимовила Меджі. Я була, хау, -хау. я була, хау, хау, дуже хвора. «Ах, ти ж собака!» Зізнаюся, я дуже здивувався, почувши її людську говірку. Але опісля, коли я збагнув усе це до ладу, одразу ж припинив дивуватися. Справді, на світі вже сталося безліч подібних випадків. Кажуть, в Англії випливла риба яка сказала два слова такою дивною мовою, що вчені вже три роки намагаються визначити і ще досі нічого не відкрили. А ще я читав у газетах про двох корів, які прийшли до крамниці і запитали собі фунт чаю. Але, зізнаюся, я набагато більше здивувався, коли Меджі сказала, «Я писала до тебе, Фідель, напевне полкан не приніс мого листа». «Та що б я не отримав платні? Я ще в житті не чув, щоб собака могла писати. Правильно писати може лише дворянин. Воно, звичайно, і деякі губчики-конторщики, і навіть кріпаки дописують іноді. Але їхнє писання більшою частиною механічне. Ні коми, ні крапки, ні складу. Це мене здивувало. Зізнаюся, віднедавна... Я починаю іноді чути і бачити такі речі, яких ніхто ще не бачив і не чував. «Підуну я слідом», – сказав я собі за цією собачкою, – «і дізнаюся, про що вона думає». Я розкрив свою парасольку і рушив за двома дамами. Перейшли Горохову, повернули на Міщанську, звідти на Столярну… Нарешті до Кокушкіного мосту дійшли і зупинилися перед великим будинком. «Цей будинок я знаю», – мовив я сам до себе. «Це будинок Звіркова. Ого, яка махіна! й скільки ж у ньому народу живе! Скільки куховарок, скільки приїжджих, а нашого брата-чиновника як собак один на одному сидить». Там маю і я одного приятеля, що добре грає на трубі. Дами зійшли на п'ятий поверх. Гаразд, подумав я. Нині далі не піду. Але запам'ятаю це місце і за першої ліпшої нагоди скористаюся. Жовтня четвертого. Сьогодні середа. І тому я був у нашого начальника в кабінеті. Я навмисне прийшов раніше і, засівши, позаточував геть усі пера. Наш директор, мабуть, дуже розумна людина. Весь кабінет його заставлений шафами з книгами. Я читав назви деяких з них. Вченість. Така вченість, що нашому братові і не підступитися. Все або французькою, або німецькою. А в обличчя йому глянути... «Фе, яка поважність сяє в його очах!» «Я ще ніколи не чув, аби він сказав зайве слово. Тільки хіба як подаси папери, запитає. Як на дворі?» «Вохко, ваше превосходительство! Не нашого ж ти, людина, державний муж. І помічаю я, одначе, що він мене по-особливому любить». «Ех, якби ж й дочка!» Хе. «Ет каналство!» Читав пчолку. Ото дурний народ французи! Взяв би їй Богу їх усіх, так і перешмагав би різками!» Там таки читав вельми приємне зображення балу, описане курським поміщиком. Курські поміщики добре пишуть. Після того я помітив, що вже було пів першу а наш не виходив ще зі своєї опочивальні. Але десь о пів на другу сталася пригода, що жодне перо не опише. Прочинилися двері, я думав, що то директор, і скочив зі стільця з паперами. Але це була вона. Сама вона. О, святі, як вона була вбрана! Сукня на ній була біла, як лебідка, а яка пишна, а як глянула, сонце, їй Богу, сонце. Вона вклонилася та й сказала, папа тут не було? Ай-ай, який голос, канарка, їй Бог, канарка. Ваше превосходительство, хотів був сказати я. «Не веліть карати, а якщо вже хочете карати, то карайте вашою генеральською ручкою». «Та чорт забирай, язик не повернувся». І я сказав лише «Нікак ніц! Вона подивилася на мене, на книги і впустила хустечку. Я скочив до неї, посковзнувся на тому клятому паркеті і трохи не розквецяв носа. Проте ж втримався і дістав хустечку». Святі, яку хусточку, найтонша, батистова, амбра, справжнісінька амбра, так і дихає від неї генеральством. Вона подякувала і ледь-ледь усміхнулася, так що цукрові губки її майже не ворухнулися, І після того пішла. Я ще годину сидів, як раптом прийшов лакей і сказав, «Ішли б ви, Аксенію Івановичу, додому? Пан вже виїхав!» «Ай, я терпіти не можу лакейського кола!» «Завжди розвалиться в передпокої, і хоч би головою потрудився кивнути!» «Мало того, якогось разу одна з цих бестій надумала мене, не встаючи з місця, частувати тютюнцем!» «Та чи знаєш ти, дурний хлопець, що я чиновник?» Я благородного походження, одначе я взяв капелюха і сам одяг на себе шинелю, бо ці панове ніколи не подадуть і вийшов. Вдома здебільшого лежав на ліжку. Потім переписав дуже хороші віршики. Я, сочки, не зрю годину. Думав, рік уже не вздрів. Йой, не виживу, загину. Йой, життя моє прокляв. Певно, Пушкін сотворив. Увечері, кутаючись у шунелю, ходив до під'їзду її превосходительства і чекав довго, чи не вийде сісти в карету, аби подивитися ще разочок? Але ні, не виходить. Листопада 6 -го. розбісив начальник відділення. Коли я прийшов в департамент, він підкликав мене до себе і почав мені говорити так: Ну, скажи, будь ласка, що ти робиш? Якщо? Я нічого не роблю, відповів я Ну розмисли гарненько, адже тобі вже за сорок років Треба б розуму набратися Ти що гадаєш, ніби я не знаю всіх твоїх витівок? Адже ти впадаєш за директорською дочкою? Ну подивися на себе Подумай тільки, що ти Адже ти нуль, більш нічого Адже немає і гроша за душею Поглянь хочуть дзеркало на своє обличчя. Куди тобі думати про таке? Чорт, забирай! Що у нього обличчя схоже дещо на аптекарську пляшечку. Та на голові пук волосся, закручений півником. Та дере ту голову догори. Та наквацює її якоюсь помадою. Так вже й гадає, ніби лише йому одному все дозволено». «Розумію, розумію, чому він сердиться на мене. Завидки беруть. Він, може, помітив, винятково мені приділені знаки вельми прихильності. Та я плював на нього. Велика цяця, ха, надвірний радник. Звісив золотого ланцюжка з годинника, замовляє чоботи по 30 рублів, та чорт його дири». «Хіба я з яких-небудь різночинців, кравців або з унтерофіцерських дітей? Я дворянин. Що ж, і я можу дослужитися? Мені тільки сорок два роки. Вік такий, що з нього лише по-справжньому тільки починається служба. Ай, постривай, друже. Будемо і ми полковниками. А може, як Бог дасть, то чим-небудь і більше?» Заведемо і ми собі репутацію, ще й ліпшу за твою. Що ж ти собі забрав у голову, що крім тебе вже немає зовсім порядної людини? Та дай мені фрака, шитого по-модньому, та пов'яжи я собі таку ж, як ти, краватку. Тоді що ти будеш проти мене? Статків немає, ось біда». Листопада 8 був у театрі. Грали російського дурня Філатку. Дуже сміявся. Був ще якийсь модивіль з дотепними віршиками настрявчих, особливо на одного колеського реєстратора. Ха, дуже вільно написані, адже я дивувався, як пропустила цензура. А про купців прямо кажуть, що вони обманюють народ і що синки їхні дебоширять і лізуть в дворяни. Про журналістів теж дуже кумедний куплет. Що вони люблять сварити все. І що автор прохає в публіки захисту від них. Цікавезні п'єси пишуть нині митці. Я полюбляю бувати в театрі. Тільки но гріш заведеться в кишені, так і не втерпиш, підеш. А от з нашої братії чиновників є такі свині. Звісно ж, не піде гуль до театру. Хіба вже даси йому квитка на дурняк. Співала одна актриса. Дуже добре. Я згадав про ту. Ех, канальство. Ну нічого. Нічого. Мовчання. Листопада 9. О 8 годині відправився в департамент. начальник відділення вдав, ніби він не помітив мого приходу. Я теж з свого боку, як ніби між нами нічого не сталося, переглядав і звіряв папери. Вийшов о 4 годині. Проходив повз директорську квартиру, але нікого не було видно. По обіді здебільшого лежав на ліжку. Листопада 11. -го. Сьогодні сидів в кабінеті нашого директора. Заточив для нього 23 пера, і для неї, ай, для її величності, чотири пера. Він дуже любить, щоб стояло побільше пер. Хотілося б дізнатися, про що він думає, що затіває. Хотілося б мені розглянути ближче життя цих панів. Всі ці придворні штуки. Що вони роблять у своєму колі? Ось, щоб мені хотілося дізнатися. Я думав кілька разів завести розмову з його превосходительством. Тільки, чорт забирає, ніяк не слухається язик. Тільки й скажеш «холодно або тепло на дворі», а більше рішуче нічого не вимовиш. Хотілося мені зазирнути у вітальню – Куди бачиш тільки іноді відчинені двері. За вітальнею ще в одну кімнату. Ех, яке багате оздоблення! Які дзеркала та порцеляни! Хотілося б зазирнути туди, на ту половину, де її превосходительство, ось куди хотілося б мені. В будуар. Як там стоять всі ці баночки, скляночки, Кити такі, що і дихнути на них страшно. Як там лежить розкидане її вбрання, більш подібне до повітря, ніж до вбрання. Хотілося б зазирнути в спальню. Ота моє, думаю, чудеса. Ота я думаю, рай. Рай, якого і на небесах немає. Подивитися б ту лавочку, на яку вона становить встаючи з ліжка свою ніжку, як надягається на ту ніжку білому в сніг панчишка. Ай-ай-яй! Нічого, нічого мовчання. Сьогодні, однак, мене ніби світло мосяйло. Я пригадав розмову двох собачок, яку чув на Невському проспекті. «Добре», – подумав я сам до себе. «Я тепер дізнаюся все. Потрібно захопити листування, які провадили між собою ці паскудні собачки. Там я, певно, дещо дізнаюся. Зізнаюся я навіть підкликав до себе один раз Меджі і сказав. «Послухай, Меджі, от ми тепер самі». Я, коли хочеш, замкну двері, так що ніхто не буде бачити. Ну, розкажи мені все, все, що знаєш про панночку. Що вона і як? Я тобі побожусь, що нікому не відкрию. Але хитра собачка підібгала хвоста, зіщулася вдвічі і вийшла тихо в двері, так, ніби нічого не чула». Я давно підозрював, що собака набагато розумніша за людину. Я навіть був упевнений, що вона може говорити, але в ній є тільки якась упертість. Вона надзвичайний політик все помічає, всі кроки людини ні, хай там що. Я завтра ж піду до будинку Зверкова, допитаю Фідель, і, якщо вдасться, перехоплю всі листи який писала до неї Меджі. Листопада 12 -го. О другій годині пополудні відправився з тим, щоб неодмінно побачити Фідель і допитати її. Я терпіти не можу капусти, запах якої валить з усіх дріб'язкових крамниць на Міщанській. До того ж, з-під кожного будинку перед таким пеклом, що я, затиснувши носа, біг чим душ. Та й ремісницька сволота напускає зі своїх майстерень кіптєвих диму, що людині благородні рішуче неможливо тут прогулюватися. Коли я дістався до шостого поверху і задзвонив у дзвіночок, вийшла дівчина. Не вельми погана себе, з дрібним ластовинням. Я впізнав її. Це була та сама, яка йшла разом зі старенькою. Вона трішки зашарілася, і я відразу зметикував. «Ти, голубонько, нареченого хочеш?» «Що вам потрібно?» – сказала вона. «Мені потрібно поговорити з вашою собакою». Дівча було дуже дурне. Я одразу здогадався, що дурне. Собачка в цей час прибігла з гавкотом. Я хотів її схопити, але мерзенна трохи не вхопила мене зубами за ніс. Я побачив в кутку її кошик. Е, ось цього мені треба. Я підійшов до нього, перерив солому і, на превелике своє задоволення, витягнув велику зв'язку маленьких папірців. Паскудне собача, побачивши це, спершу вкусило мене за литку, а потім, коли пронюхало, що я взяв папери, почало скавчати і ластитися. Але я сказав ні, голубенько, прощавай і кинувся бігти. Я гадаю, що дівчисько мало мене за бо злякалося надзвичайно. Прийшовши додому, я хотів би одразу взятися до роботи і розібрати ці листи, тому що при свічках погано бачу. Але Мавра хотіла мити підлогу. Ці дурні шухонки завжди недоречно охарені. І тому я пішов гуляти і обмірковувати цю подію. Тепер нарешті я дізнаюся про всі справи, думки, всі ці пружини і доберуся нарешті до всього». Ці листи мені все відкриють. Собаки народ розумний, вони знають всі політичні відносини. І тому, мабуть, там буде все. Портрети і всі справи цього мужа. Там буде щонебудь і про ту, яка... Ай, нічого. Мовчання. Надвечір я прийшов додому. Здебільшого лежав на ліжку. Листопада 13 -го. А ну поглянемо. Написання доволі чітке. Проте ж в почерку ніби є щось собаче. Прочитаємо. Люба Фідель, я все не можу звикнути до твого міщанського імені. Як ніби вже не могли дати тобі кращого. Фідель, ружа, який вульгарний тон. Одначе, все це в бік. Я дуже рада, що ми надумали писати одна до одної. Лист написаний дуже правильно. Пунктуації, навіть буква «Ять» скрізь на своєму місці». Так не напише і наш начальник відділення. Хоча він потякає, що десь там навчався в університеті. Так, так, так, так. Подивимося далі. Мені здається, що поділяти думки, почуття і враження іншого є одна з найперших насолод у світі. Думка, запозичена з одного твору, перекладеного з німецької назви не пригадаю. Я кажу це з досвіду Хоча й не бігала світами Далі ніж до воріт нашого будинку Ах, хіба моє життя не минає в задоволенні Моя панночка, яку папа називає Софі Любить мене донестями Ай-яй-яй, нічого, нічого Мовчання Папа теж дуже часто пестить Я п'ю чай і каву з вершками «Ах, Машер, я повинна тобі сказати, що я зовсім не бачу задоволення у великих обгризаних кістках, які жире на кухні наш полкан. Кістки добрі тільки з дичини, і при тому тоді, коли ще ніхто не висмоктав з них мозку. Дуже добре змішати кілька соусів разом, але тільки без каперсів і без зелені». «Та я не знаю нічого гіршого, зазвичай давати собакам зліплені з хліба кульки. Який-небудь пан, сидячи за столом, тією рукою, що тримав у ній всіляку гидоту, почне м'яти, покличе тебе і суне тобі в зуби кульку. Відмовитися якось нечемно. Ну і з Зогідаю, але ж їси. Чорт знає, що таке. Яка дурня. Ха, ніби не було кращої теми, про що писати». Так, подивимося на іншій сторінці. Чи не буде чогось істотнішого? Я з великим бажанням готова тебе повідомляти про всі пригоди, що в нас відбувається. Я вже дещо казала тобі про головного пана, що його Софі називає папа. Це дуже дивний чоловік. А, ось нарешті. Так я і знав. У них політичний погляд на всі предмети. Подивимося, що папа. Дуже дивний чоловік. Він більше мовчить. Говорить дуже мало, але тиждень тому без перестанку балакав сам собою. Чи отримаю, чи не отримаю. Візьме в одну руку папірця, іншу складе порожню і каже. Отримаю або не отримаю. Одного разу він звернувся і до мене запитання питанням «Як ти думаєш, Меджі, отримаю чи не отримаю?» Я геть нічого не могла зрозуміти Понюхала його чопіт і пішла собі Потім, Машер, за тиждень папа прийшов у великому захваті Цілісінький ранок ходили до нього пани в одностроях І з чимось вітали За столом він був такий веселий, як я ще ніколи не бачила Відпускав анекдоти, а по обіді підняв мене до своєї шиї і сказав «А подивися, на Меджі, що це таке?» Я побачила якусь стрічку, я нюхала її, але не вловила жодного аромату і нарешті тихцем лизнула. Хм, трохи солоне. Хм, це собача, мені здається...